أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا جعلنا البيت مسابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للتوائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من, من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِعْسَ الْمَسُوِيرُ مقصد ده سورة بقراء بیان ده تلور مسلو ده اولا مسلہ اسباد توحید دوئم مسلہ اسباد ده رسالت درئم مسلہ جہاد فی سبیر الله و تلورم مسلہ انفاق فی سبیر اللہ سورت پر تلور برخو کی تقسیم ده اووله برخه سل اياتونه وا پاغي کې اثبات د توحيد وشو دریو بابونو کې دويمه برخه يوسلونه یو سلو وي پر شروشه وي ده پدې کې اثبات د رسالت کوي ان رسالت ثابت وي د پیغمبر اسلام نبوت پیغمبري ثابت وي كتاب برحاء کا پیغمبر ده او د نبوت د سلسله اخيري کړي ده دريمه در برخه یو وا وي نه 253 200 پر د پدې کې دریمه مسله جهاد في سبيل الله اوتلورم برخه 250 تر تلور پنځه سو تر اخره پوري دا پدې کې تلورم مسله انفاک فی سبیل الله بیانېږي بیا دین بعد دویم حصہ شروع شوې ده آیت نمبر یو 10 یو 13 پګه و پوري پدې کې اغه نه اعتراضات نه شوبه چې پر رسالت باندې واردیږي دا غي جوابونه کوي اول اعتراض آیت نمبر 1 و کېو چې موږ تازه کنه منو پیغمبر دنه منو رسالت دز کنه منو چې تا ته وهی جببرل راړي کتا ته وهي جیبریل راړلی میقایل راړلی ن نوم بهته منلی ځکه چې جیبریل چې د زمونږ دشمن دی د غ جواب الله وکو چې د دوی اصل دشمنی جیبریل سره نه ده بلکې د دوی اصل دشمننی قرآن سره دهقرآ کې چوکومي مسلهکومه مساله بیانیږي د توهيد او کوم د اخلا کې ریله او رد کېږي په قرران کې نو اصل کې دا خلکغا نمنی په وژه اصل دشمننی قرآ سره ده دویم اعتراض آیت نمبر 302 کې چې موږ ست پیغمبري ستاره سالت ځک نه منو چې ته د جادوګرو ملګری سلیمان عليه السلام جادوګرو او ته دا ملګری هغه ته پیغمبر وې نو تم جادوګری او هغهم جادوګرو موږ تاسو کنه منو دا جواب الله کو چې نا, ما کفر سلیمانو نا کفر او ما كفر سليمان ولكن شاتين كفروا سليمان عليه السلام خو کفر نه کړی یعنی جادو نه کړی بلکې شیطانانو جادو کړی وا او سليمان عليه السلام یې بدنام در اعتراض په آیت نمبر یولو دویم کې چې منه تا ستا په غمبرې ستاثالت ځکه نه مننو چې ته جادو, جادو لکو فروا حالا کې جادو خو کفر نه دی دا خو دو فرختتو را وړی دی حروته معوط دهغې جواب الله کو چې دغه دو فرقتو جادو اس را وړی نه دی بلکې هغوی د جادو رد خلی دی او د جادو فرکې خودلی د موجزی او د کرامت په من کې چې دغه جادو دی او دغه مجززه ده دا او دغه کرامت ده چلورم اعتراض آیت نمبر یولو چلور کې چې منږه ستاې غمبرې ستا سالت ځکه نهنو د مقصد کوشش کوي چې روزان لی کوي خ می یاد شي منږ ستا غمبرې او ستار سالت او دغه ن چې ونه خلق ناس تیر پورو نه زما تم داره چې دو ب لیکل کويزما خو امید دا او کلیکل نه کوي وځانته نقصان ده مخامخ نه دي که موږ هم خو نو تا کډه و اچھا ولې و نو ترورم اعتراض دا چې موږ ته ست پیغام بریز کنه منو ستا لیکل ز کنه منو ستا رسالت ز کنه منو چې تم موږ د خو الفاظ نه منिके موږ رائے نه لفظ وایو تم موږ منتوي چې دمو موه و دا غی جواب الله وکړو چې هغه الفاظ مو چغی کی شبها د بیادبی وی یا شبها د کفر وی یا شبها د د شرک وی پرکه صفه الفاظ چې انظرنا منغه لحاظ او کم تو ګوره انځم یتراس پایت نو رسول شپغم کې چې موږ ستا پیغمبر چې ته نن یو خبره کې چې دادہ الله حکم ده او سبب بل خبره کې چې دادہ الله حکم ده ان یو حکم ولین راوړی اولنه کوم مفید حکم چې وی خو حکم چې وی هغه اولنه ولین راوړی د بدلی د بدلی را بدلی ولې ودین ثابتیږي چې دا الله پیغمبر نه او دا د الله حکمونه نه دي دا الله کتاب نه ده دا غي جواب الله کوڅ نه اول خو دا زما قدرت ته زما طاقت ته کځي حکم بدلو ما او کني بدلوم زما خو خدای لوې او بل زچی حکم بدل کم نو هغه ورستنه حکم یعنی هغه ناسخ حکم هغه دی منسوخو حکم نه په عمل کې اساني خو په اجر کې یو شي وي اجر کې نسخه ناراضي بلکه صرف په عمل کې نسخ راځي هغه لکه اسانه شي په عمل کې او بل نسخه کلی نه ان مکمل حکم نه منسوخ کیږي بلکه یو جز د حکم منسوخ کیږي بیا شپږم بیا د 15م شپږم منځ کې خبرې وي آداب او متعلم ته چې بيزای پښتنه بنه کوي او بیا غنه بعد تیاقوز وي خو له مؤمنانو مؤمنانو ته چې د مشرکانو بیا تیانو بزان ساتي چاوی تاسو د ایمان و انلی. دا غبی د تیان مشرکان ک یهودی ک نصاری که هندوانی ک هرڅو ک کستا په مسلمانانو ک داوینه بزان ساته او بیا دا غینه بعد الله موږ تاسو تسلی راکړه داټ ګرنه راکړه چې دا کافر ک په ظاهر باندې ستاپ خلاف یو دی خدای یو ندی بلکې د خپل منسکم سره وران دی په یو بل کفر فتوی لګی بیا آیت تنبر یو سلو 4 لسکې د جمعات آداب بیان کړل چې جمعات او د جمعات اباده دا چې پای کې د الله کتاب بیان شي توحید بیان شي د الله یوه ل بیان شي او کوم خلق چې د دې خرابول کوشش کوي نو توحید د بندولو یا د الله کتاب د بندولو کوشش کوي په جماعت کې هغه خلق باید جماعت په دسي طریقه راشي چې په ډار باندې د نړۍ وایروي وی چې په ډار ډار منجما ته راشي د خلک بدعتیان مشرکان چاوي ان جماعت کې شرک خوري بدعت کوي بیا دغه نه بعد یو څلور شپږم کې الله شپګم شوبه بیان کړ دا غی جواب وکړو چې دوی وی چې رته د الله نازولې نه باندې نایبان نه دا بوتان چې څومره دی د نېکان خلک ترشوي دی او دا خو زمونږ نازولې دی مونږ دوی ته سوال کوو او دوی الله ته زمونږ سوال وړاندې کوي زمونږ وسیلی دی دا د الله نایباندی دوی دا بعضې چي دی د د بچوځي ماوراندی دا, دا بعضې د مرزونوځي ماوراندی د بعضې د خوشحاليځي ماوراندی د بعضې د بعضې د کاروبار بعضې د د دشمن د تباکاو نو مختلف ذمہ داران نیولیو یا نایبان نیولیو د الله لکه بادشاه نایبانی کنه بعضی د کاروبار وزیری نایبی بعضی د د نظامی بخش وزیری بعضی د اقتصادي بخش بعضی د نورو بخش وزیرانی د د بادشاه نایبانی کار په مخوڑی د ملک مندارنګي دا اولیا د الله او د الله کارونه په مخوڑی بعضو بچی دوی ورکی بعضو خوشحالی بعضو دا بعضو مت اوته دغه بان نهې دا وزیران نهمنې ې چې باچ لې وزیر بنولی شي دغسې مثالونه بیا او جج لې وکیل بونلی سي او دغسې بیا مث نه ورکئ دغې جوابون الله وکړه پ جوابون الله وکړه چې صبحانه پاک د الله د ایبانو را زهولونه الله ک نه ذااتی جست او نه عارضی جسته ذاتی جز چې چا پیدا کړه نه دی چو خوراک نهوررکي دارنګ څوک ساتینا څوک پالینا بلکې خپل اا قائم بذاتی هيده دارنګ اجزي ارزي اجازه پکې نشته ارزي اجازه چې یا خوب ورشي یا ستړی شي یا مریض شي وغیره غیره و غیره نو سبحان هو پاک د الله دغه اجازه ذاتی او دارزي او دویم جواب بل له ما فی سماوات و الارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې پاسمانونو کېدي او هغهه چې پمکه کېدي او دا تا چې کوم باننیوللی دي دا خو پم د که کېدي او دا مکې والله خوټول که فرختيدي او که دزممک انسانان دي یا نور چک دی للمرپوکمئ دا خوټول الله له عجزز دی دا لاپ اختیار کې دي اوجد دا لاپ اختیار کي خو نب نهشي کېلی نازه نه شي کېدللی او درم نمبر کې کللو له قانتون پول الله له عجزز دی نو آجزز شوي هغه د مناب کار شي کولی بدیو چلورم جواب بدیو سماواتي والارض ناشنا پیدا کوونکه د اسمانونو د زمکه دي او چا کوم ټایم کې د تخليقي کوو ته دونه غټ کائنات جوړو نو هغه ټایم کې نائب نو نووسې نائب له شو هغه ټایم کې نائب له ضرورت نو نووسېم نائب له ضرورت نشته ده چې د دې سره کارونه په مخ وېسي او پنځم جواب ویزا قضا امرن او کړه چې فیصله وکړي یو کار نو فینما یقول لهکن کن د الله قدرت طاقت خدا ده چې یو کار اراده وکړي هغه کار وشي په یاده کې الله حکم وکړي چې کون هغه کارتا نو هغه کار شي فیکون نو چې د شاتوي نو هغه بیا ناب له ضرورت لري نازول له ضرورت لري چې هغه سره کینی مشورې وسرو کې هغه کارونه په مخ وېسي نو داخد دا اکلم خلاف خبره بیا ومه اعتراض آیت نمبر وسوره لسم کېو چې موږستا پیغمبري ځکه نه منو ترڅو چې موږ سر الله خبرې نه کړي یا موږ ته یو د سیموجنه نه راغلی چې باغی مون شو او دا غي جواب الله کوچ دغه اعتراض او سنان نه بلکې دا اعتراض د دوی په خواني کومونوم کړي دي د دوی ځونه په اعتراض کې یو شی دی زکه استاد یو د ابلیس نو دا اعتراض په خوانو خلکوم کړي دي نو د په خوانو مطالبه مانه د قبول کړي چې زبر چا سره فردن فردن خبرې کوم ځادما پیغمبر د ځادما کتاب د اومنه د قانون نه دي او چې دا قانون نه د دوی خلکوم دغه مطالبه نه پورا کوم حیات یوسرونو یوسرونو نسم کې اسبات رسالت او یو سلو شلم کې الله موږ ته تسلی راکړاله چې تسلی راکړم غوته وستا چې صفا بیان کوا خکارا خبره کوا لهجه نرمه ساته ینه د چا بیزتی مکو کنزلم کوا خو خبره صفا کوا خبره کلقه کوا خبره نیغه کوا او کته دخل خلق له ځونو شروع کې دخل کو خاطرداري او مدارت شروع کې نو بیا د خلق تنه رزاقي گنه اغه ټیم کې يهود او نصارا مقابله ته الله وې دا يهود او نصارا د دین تابع کې گنه کته څونم ځان وته نرم کې کته د غوي خاطر او مدارتو کې اغه نرمي گنه خلق نو دې وجهه فترل ځان وته خپل غاړه بندي صفه خبره کو کوي منله خپل غټوي او کوي منله خپل نقصان دي بیا د ابراهیم علیه السلام واقعا ایت نمبر یو سلو چې رښتمنه شروع شوه دا ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحانات کړې دي امنګ ویل چې دغه امتحانات د پاره نه دي چې ابراهیم علیه معلوم کی زکه الله ته ابراهیم علیه السلام معلومو بلکې دا امتحانات په پیغمبرانو باندې زکر رازي چې د ددی درجه لوي کی لري ف درجات امنګ ویل چې امتحانات د ری وجوهات باندې بز انسانانو من امتحانات دید پر راضی چې الله داوی دا درجی لوړی کی تک باز خلکی کنه خه مؤمنانی خه پريزگار خلکی عقیدېم خصمې د قران سره تعلقي مي خبريږاري لیکن هغه من تکلیفونه مغه سړيری دې مطلب داره چې دغه دا تکلیفونه په دغه سړي چې راضي چې دغه ډیر نیک او پريزگار ده عقیدېم خسمه ده قران خدمت هم خصي کوي او بیا هم تکلیفونه مصیبتونه پیډیر دي دی. نو دا دیده پر چې د د رجا الله لوی کی. او بازی خلق دسیوی چه اغا گناهانگاری، اغا سرکشی، دو قرآن مخالفینی، اغوی من امتحانات دیده پر رازی چه الله اللہ وشرمی، زلیلی کی، او بازی خلک دسیوی چه اغوی من امتحان دیده پر رازی چه ده اغوی گناهانا، ختم کی، لکه مریضیان ورمانی راشی، با اغا مریضی و سر، سره تکریفون و سر، لکه بازی انسانانو گناهانا یکدی مخکی، بیا هغهه ام شي تو به بااسې د هغوی ما تریفونه را شي مسیتونونه را شي دی دپاره چ هغهه تیرګونونه هغه تیر موسیبتونه تنې الله لري کېغه د مرزونو یا دغه دغه مصتونو په بدل کېدری قسم امتحانات را یو لرفی درجات یو د ګونونو د ختمو و دپاره او یو د ذریره کو او شرموو دپاره ابراه اسلامت دغه امتحانات راغلی دا وکسمه پر اابوننی سب کې منږ پې تفسییلله ظات چې و قسمه امتحانات الله قران کی ذکر کړی پیغمبر علی السلام باندې د د دې لپاره نه چې الله ایبریما السلام معلومی ای. یا ایبریما السلام ګناونا ختمیږي په دې سره یا ایبریما السلام الله نعوذ بالله شرمې بلکې د دې لپاره چې ایبریما السلام درجه لوړکی ننلی سبق الله خامونه بیا د یو خبر پاتې شوی او بروزنی سبق کې چې په دغه واقع ایبریما السلام کی دری خبرې کوي الله موږ تاسو ته یی دې واقع ایبریما ناچوڑ داره چه پده که دری خبری دی پده واقع کې یو خبر داره چه بیعت الله بنت لی توحید فلی ما تو شرکو نفیه پختو که تاسولی که خیر ده چه بیعت الله یو خبر چې دا بیعت الله خواب آده شوی و د توحید ده پارا ده اللہ ده یو والی ده پارا تاسو پده که والی شرک شروع کو دا خواب یبریمی اسلام دیده پر آباده کرده و چه ده ده توحید مرکزو گرزی ہی. نو تاسو د امره توهید مرکز نه د شرک مرکز جوړ کو شرک هم پکې شروع کړو او بوتان پکې کې غوسته نازول یو نائبانه ملاله جوړ کړپ کې دا یو خبره دویمه خبره په دې واقع کې کوي په دې دیبري من اسلام په غونډه واقع کې آیت نمبر اوله خبره چې و دا آیت نمبر 25 شپږوشتم کې و او دویمه خبره آیت نمبر 92 کې ده چې دا پیغمبر علی السلام دا تاسو چې د انکار کوئ او دا تاسو رسالت نه مڼي ګور د دې کنیکشن رسالت ترشته اسباد د دا... اس رسالت د کنه دیک واقع د ابراهيم اسلام کې یو قسمه اسباد د رسالت هم کوي چې دا د پیغمبر اسلام رسالت دا تاسو چې د انکار کوئ دا خود ابراهيم اسلام دعا وا ابراهيم اسلام الله سوال کړو چې الله په دې ځکه دسیو پیغمبر راولي چې هغهستا کتاب خلق ته بیان او د خلقو عقيدي سمي او خلق د اخلاق رزيلون خلاص کړي نو دا پیغمبر راغلی دی را توحید توهید بیاوي دله کتاب به داداخله کې رزیلهون هم خلاص دا خصستاسو د نکه ابراhimیم بابا دغه دواوه تاسو ور د دی پیغمبر نه انکار کو او ان کوئ او د د رسالت نه انکار کار کوئ درېمه خبر بیا آیت نمبر یو سلو دو د رشن وروسته کوي چېته پیغمبر علی اسلام دا خوستاسو د توهید چ پیغبر نه د توهید چې دا خصستاسو د مشران ووسیتو ابراهیم بابا چې کله مرګ کېدو نو خپل بچو ته وصیت کړو چې توحید نه مناوړې توحید بنه پرېګدې شرک بنه کوی بیا کله یعقوب علی السلام وفات کېدو نو هغه خپل بچو لمدغه وصیت کړو چې توحید بنه پرېګدې شرک بنه کوی مطلب د توحید خو استاذ د پلار نېک استاذ د نېکونو د اسماعیل علی السلام د اسحا کله سلام د درې ټولو وصیت خپلو اولاد لا او تاسو هغه خپل بابا وصیت چی پلارو کله خلک منی کنه بچی یا وې د پلار وصیت مې دا وځه پوره کوم د توحید غوستا شو د پلار نک و وصیتو دین ته څنګه انکار کوي نو دا هزه توحیدونه شرک پرې ده دا دري خبرې کیږي په دې واقعې د ابراهيم عليه السلام کې او بل امغه ویډیو پابلون سبق کې چې د ابراهيم عليه السلام واقع د دو وجوهات د پارا دل تراوړیدا کوم کوم وجوهات من ذکر کړیو یو لیت تشجيع یعنی د د بهادرۍ تشجيع مطلب بہادری د ګرن د لپاره چې وګړه خپل بابا له خپل نکړه دي څونه بہادر انسان تر شوی دی دومره د الله امتحاناتو کې ټینګ شوی الله د امتحاناتو دا او کلک کلکشا مسله بیان کا اوزان کلک کا داله دین د دا لپاره لکه خپل بابا غوته او یو لترغیب ترغیب, ترغیب راکې مونته ته صحیح بیان د حق بیان د صفا د صفه د مسلی کوله چې مسله صفه بیان کړي بيځتي دا چې امه کوي خو مسله صفه بیان کړي نېغه خبرو کوي په خبرو کې کټټ م کوئ چې په اشارو اشارو کې خبرې کوئ نه سفا مسله بیان کې چې دا, دا دا شق د دا, دا, دا توهید دی توحید دغه م سری او د خپل باباغ انې دغه رګې سفا بایان وکئ لکهمونږ په اوون سبق کې بریستاغ وااکزی ک کړ ک څنګه پلارر ته سفا سفا بایان ک کو ې صففا بیان بایان کړبات راې سفا کلیر clearیر بیان کی شخص شفی وطنی دي کړي و جال نه و اوله خبره ده چلا د بیت خو اباد شوی توحید د پاره نو تاسو په دې ځای کې ول شرک شروع کو د خو توحید مرکز او جعلنا البیته او یاد کله چې وګرځو مونږ البیته بیت الله شریفه مصابتا زید ثواب مصابتا یاخد ثواب نه ده نو چې ثواب نشي ده ده ثواب نه مشتک شي نو معنا ورکی زید ثواب زید ثواب څنګه ده ام دا زیره ثواب خدا ام جمعه تونم دی یعنی د دا زینو د ثواب دی دعاخه کبلیږي جمعه تون کی هغه جمعه تون چای کی شرک نکي هغه جمعه تون چای کی بدعات نکي خدا دا فرق بکوي په جمعه تون کی زکه او شرک دا وړه نقصانی شې نه دی د اخرت د پاره پوښيم وضاحت په مخکیم شوه دا ور سره سر مخکم به مخکیم کوو نو مصابطه هغه جمعه تون د ثواب زیونه دی چاغه هغه اږي کې پیغمبر اسلام سنتو له ترغیب ورکول <سؤال> کیږي اږي کې قران قران بياني نه سواب ثواب زوی نه دي اوس بيت الله شريف تاسو لاړ شي ان شاء الله تاسو بعض خلک بل ز خپلم لاړم او بعض خلک بنې لاړه لاړه شي الله دی بوزي نو کوم خلک چې لاړي بيت الله بيت حرم شریف کې زی پزیمنه خلک ناس یو استاز ناس دي او ګر چا د هر کام خلک ناس دي او درس ور کوي لاس کني ولي ساده لاس کني ولي د قران یو آیت راغستې د غایت برک لګيایي بس یوس و وتکې چې در کومې زده یې دارنګي مشهور عالم د مکی سیو فدې نت کې راځي مکی سیو اغه بیت الله کې ناسې الته نو یې توحید بیانې خوښه نبیت الله شریف کې الته وسمه قران بیانېږي نو اصل اباده د بیت الله شریف چي دی دارې چل د جمعات چي دی اغه دا دي چل د توحید بیان شته خلاص کړئ چل د توحید بیان شي او الته قران بیان شي بدل تعالی و او اجعلنا البیت او یاد ککل چوگرځو مونگا بیت الله شریف مصابتا زید ثواب نو او اجعلنا او یاد ککل چي اوگرځو مونگا البیت بیت الله شریف مصابتا زید ثواب نو مصابتا یا خو ثواب نه دي چې کله ثواب نشینو معنا ورقي زید ثواب ته مطلب الله شریف د یو من سواب چې دی یو لک دی په یو لک دراج باې دی یعنی عام جممات ک کتلله یو درجه سواب بلاویږي په یو موزمان دی بیا الله شریف کې دغې یو لک سوابویږي په ی موزمان دی په ووجې ته ممسابتتن ولی کو او یاد ممسابتن چې دی د س یصوبو صوب نه دی نو چې کله س یصوبو صوب شي نوه ورکي ځای د بیا بیا راتلو. ینه د څه یو زیاده چې ټول تخلق بیا بیا رازي دومره کشش ته په دغه ځای کې چې اوسل سړې لاړ شي عمرې لا یا حج لا بیا به کې بلزل چیر کش بیا لاړ شامل تا بیا ز د الله دغ دیدار وکما او د ابراهيم عليه السلام دعا وه د بیت الله شریف د پاره چې یا الله د دې زیوږرزې ټول تخلق بار بار رازي بار بار د دې راتلو شوکو ساتي لکه سوره ابراهيم د رسمه سي پاره کې ګور تاسو البته تا د ابراهيم عليه السلام د بیت الله شریف دیر لسه مسیپاره سورت ابراهیم آیت نمبر و دیرش آیت نمبر و دیرش و لسه می اتا لسه می رو کومنس ربنا و رب زمانگا انی انی یکی ننما از کنتو از توگ نور کری من زوریتی دخپل اولادنا باز اولاد زمانتا ینی اسماعیل علیہ السلام ته بواد غیر غیر زرعنا پاګه کند کی چاغه نه د فصل ان د بیت کل محرم فنيز د کورس تا عزت من ربنا ورب زمونغا لیوکیمو لیوکیمو دیدا پر چوغرزه ی دیدا پر چ جار کومغا صلاته من فجعل افئده من الناس نو غرځه و ژوند د بازي د خلکو تهوی الیهما چ شوق ساتي دي إلهیم دی مکانتا ورزوک همینه سمراته اور رزق ورکدیت د میونل اللهم یشکرون خامخاچ دوش د ابراهيم اسلام دعا کړي و چې یا الله ته خلقو ژوند شوق ساتونکې ورغځه بیت الله شریف د پاره چې بار بار شوق شوقی اوشی چې دل تراشی دادی ابراهيم اسلام دعا او الله مغاسی کشش پکې خیره و اجعلنا او یاد کړه چې وګرځومنګ البیته بیت الله شریف مصابتن زید ثوابه یا زید بیا بیا راتلو خلق ورته بیا بیا راضی لناس د پاره د خلقو و امننه او زید سوا زید امنه امن دم د بریم اسلام دعا او امدغه سوره ابراهيم کوم تیر شو او سوره عنكبوت کوم راضی یشتمس پاره کې سوره عنكبوت یشتمس پاره کې لګوریدا د بریم اسلام دغه دعا چې الله د زید امن زیوږرزه داکو دا تفسیر دي خان د آیتونو راډول کی تاسو سوچونه کوي چیرې دا څه لاندې شوه لاندې خو هر څوبونه قرآن دی خدای څه شو چې بار بار مونږ یو آیت او کلب لا تراډو دا اصل کې د آیتونو تفسیر دي د آیتونو تشریح ده دا, دا, دا, دا چروان نه بیا خون نه کوي آیت نمبر او <coughs> <ووش> هو سپیته <coughs> اخیری آیتونه د سورته انکبوت درې مرکو یوښتمه سپاری درې مرکو سره وګوره پاسه او ولم يروا ان جعلنا اعين غوري داخل د منکرین چې موږ ګرځول دي حرمن حرم شریف امنن زید امن ويتخطف الناس او اورول شي خلک من حواله هم د غیر چا پیر د دینه طواف کوي دلته الله چې دوی نه ګوري چې ما د بیت الله شریف لا حرم شریف لا امن ورکړي ځکه د بریمن اسلام دعا وا الله ورته کړو چې یا الله د زی خلکو ته او د دې زیات امن ورکړي لکه ان شاء الله سباني سبق کوم راشي د بری مستم د غدوان و او او دومره امن د پدیزه کې چې کيو شړې خپل دښمنو ګوري لنین کې ګچلتہ جرمو کی د قانون نه لاوه مزګه دا سعودي خوست یو تقریبا عتیه کال نوې کال اړه نړیوال کال یو خې چې بدیز من حاکم شوي دا اوس کوم حاکمیت د سعودي عرب دغه مخک ترکو حکومت په دې ځباندی نو التم امن او کې په نور عربو کې امن نه پنور منځټی کوکه امن نو لیکن په حرم شریف کې امن وو الله من ور کړو د نړۍ د دا اسلام نه مخ کې په زمانه جاهلیت کې پنور دنیا کې امن نو خو دغه منټیګه کې امن وو اغه ابرهہ چې کل راغو هاتیاں سره حمله کوله نو څنګه الله غرق کو پکانو من ویشتو ديزي ته الله مخ کې نه دی بری مستان چې کل نه آباد کړی دی ديزي الله من ور دی ځکه دا مرکز دا توحید دا. او دا اصل کې د حدیث کراځي ود د بیت الله د پاسه بالکل چاسمان ته وخیږي په سې سیمه باندې بالکل دې په سر باندې التا یو بل بیت الله دی اصل حرم الټرې ال د فرښتې طواف کوي پوجو نمبر نه ورسونه خونو مخې له غېتا مکه مقا... هغه اوسبره اوسبرهات شي مقام محمود چا ته ویل کیږي مقام محمود نو پوجو التا فرښتې تواف کوي او یا زره فرښتې روزانه دا غینه طواف کوي بالکل قسم نه چمګ دي بیت شریف نه کوو او حدیث کراځي و چې کله یو فرښت یوه توافقې و بیا غیله ټول مرکه موکنه لوي چې بیا توافقې دومره غزه لوی ده یا دومره البته فرښت تو رشتې د تواف د پاره دا مونږ چې کوم کو دا بالکل فرښتې ممدغه چې تواپونه کوي یوم دغه رنگي اغه دا کوي عبادت چې په صف و دريغو بالکل په ممدغه صف کې و دريغو کوي الله لا نو او زاد امن واتخذو مقام ابراهيم مصلى او او نیسه د زید د او درو زید د او د ابراهيم عليه السلام نه مصلن زید منزه په دې کې الله وې چې د ابراهيم عليه السلام د او درې دو زه زی altitude زید منزه ده دې آیت نه امام ابو حنیفه او امام مالک رحمۃ اللہ لې دوی دا اجتهاد کوي چې په دې کې دا امر ده دا وت تخیزو سیغه ده امر ده او سیغه ده امر چې کل را شنو ده د واجب معنا ورکي دا دا د دوه کاته موږ د واجب دي کله چې سړی طواف کوي پوره کوي حج کې ترې طواف پوره کونه طواف نه پس دوه کاته موږ د واجب دي د بخامهخه کې کله د ونکړه نو ګونات دمر ما راضی بیا غالبن نو واتخذو مقام ابراهيم مصلى او ني سي زيد او دردو د ابراهيم عليه السلام نه زيد مونځ يې دوه کاته موږ بکوي دلته اوس خبر اصل کې دا, دا چې د مقام ابراهيم د کوم ځای نو باځ ولما وی چې د مقام ابراهيم اصل کې هغه زيد دي چې ابراهيم له اچالته د ابراهيم سره هغه اتيګه پرته چې پری اپاغې منه بي ابراهيم سره مدريدو او د بيت الله ابادهوله لكن لفت غنته یو اتيګه هغه اتيګه منه ابراهيم سره مدريدو او کلچ د بيت الله شريف ابادهوله او خطبه کوله پسخه د دیوال پسخه وایلا نو لاندې براغو پر اتيګه باندې لكن لفت نهي بالکل خليفت کې خو بیا کړې مړې چې د لېفټ خېږي کوزيږي دلته کړې مړې نه ولا یو کیسه معجزه د ایبراهيم عليه السلام ایبراهيم السلام بلان دراغه لاندې اسماعیل عليه السلام خټه کولې یو یو کیسه مزدور ایبراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام هغه به خټه تیار کړله ایبراهيم السلام ته به خټه ور کړله ایبراهيم السلام هغه تیګمنه به وختو پس خې سرله الته به هغه خپل پس بیا برا کو شنو خټه به ځان سره ویوړه نو باز خلکو د هغه تیګي سره کوم ځای اوس پراته ده باز خلک دغل داخله مو واجب دین خو امام ابو نې فرحمت الله علیه وي چې نه ټول حرم چره دا مقام ابراهیم دي زکه ټول حرم کبرې اسلام ګرځدلې زيد او دردود ابراهیم اسلام ټول حرم دي او باز خلک باز باز علما شي دي یو واکه ذکر کوي دغه تیږي په حساب باندې وي یوزل ابراهیم اسلام خو اسماعیل اسلام چې پرخه ما شووالیک نو کال کې یوزل دوزل راتلو د شام نه زکه ابراهیم اسلام شوم کې اوسېدو نو یو کال کې یوزل دوزل راتلو پورتان اله نه اوسل ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام زل شو او وادم کړي يو يو قبيله خزه کړي وا نو چې ابراهيم مستم دروازه واله نو خزر هو تا چې څوکې ابراهيم عليه السلام وته چې څوک شتا اسماعيل شتا هغه وته چې اسماعيل خو نشته لري لړ د خار مارل یا کوم غرمر لختل غرمر خو خو لړ د مطلب چې ته کار مارل ابراهيم عليه السلام ته وي حالات دي نخه ته د تو یو حالت خوري خراب خوراک د پره ډیر بدحال لې ابراهيم اسلام او خا. تيخه وې چې خاوند دراغو او بل سټ مته مونو کوې ابراهيم اسلام ته خاطر م دراته مونو کوې چې کې نا چې اوس کا راو یا د سټ مونو کوې ابراهيم اسلام ته چې خمه ډې راشي مېډل بدوي وې اسماعیل چې د کور چوکاټ د بدل کا بس دا پیغام تور ساوې ښه اپ خزه پوي نشوا ابراهيم چې لاړو نصی محمد اسلام مو ماخ راغلی اسماعیل اسلام د ابراهيم اسلام بووی ولاګیدو زکه هغه پیغمبرانو معجزيوي د غوي سره نوغه مانی بووی ولاګیدو پلاړه خو پیغمبرو او ګرانوم ګرانمو قرباني محبوب واغ د پاره پوښو چیرل ته زم ما پلاړه راغلیو خو ته هیڅ خو راغلی نه وو خو ته او یو بوډا سړی راغلی وو پختنه مختنه وکړي څه پختنه وکړي په پختنه دا وکړي چې کور حالت د سره کم ژوندګي د گذران دی ما وتا سرتوي ما ورته جوړ ډیر نشتي د بدحال نه غ ته غ ما چې د کور چاو کار بدلکه هغه دارک تلا کور کوزه کور له ځکهبر له مطلب دا چې ده د بدلکه د ه د سممه خځ نه ده کور نیمتدين ثابتېږي چې د کور چاوکټ په خه باندې جوړي ینی کور آباد په چاباندي په خه باندې خ کور کو یو کور ته بد خذه شي کور کهمره خکللی جوړي خوا کور دسی لکه جانم او کهښه وته شي هغه د خټ کوري نو کور دسي دکه جنت سړي دپاره او که خکل آباد د خو خه په کې ا نا اصل خزرایشی بیا اصل خزرایشی هغه کو نه جوړ کی بیا په په دې وجو حدیث کرا دي, دي نبی اسلام فرمایي خ خ د نک بختي نه خدا کې سړي له خ خ زملا درې شوې نه د نک بختي دي حدیث کرا دي او درې شوې نه د بدبختي دي یو خ کور پراخ کور د د نک د نه خدا یو خ دری دا دا او دریم سوارلی ان ن سږ خګړته پهخوا وخ و به یا به اسو خارلی نن س منږ خګاړی دا درې شوونه چې د صحیح ااکې او صحیح عمل سره تا سرح او سره ن پرزګار مې نو دا د ن بختې شوونه دي او درې شوونه د بد بختي دي بد خضاه یو, یو تن او یو بد سوارلی دا د بد بختې دي نوبر اسلام توی د کور چا بدل ک داو کار صحیح دا نه دی خزنه سما خزنه دا بدله کا ابریم اسلام اسماعیل اسلام او بلا او بلا خزيه وکړه یقال بل قال ليا څومره اسلام بیا راغو اتفاقا بیا اسلام نشته پکور اسماعیل اسلام نشته پکور کې نو ابریم اسلام وتو دي خزيره دا بلا خزايچه ودويما دروازه وټه کول غرو وته اسماعیل شتا اه وتو نشته اسماعیل چیرته د کار مارله وخه څنګه څنګه حالات کور ولې حالات شکر خو, خو شکر الحمدلله ډېر ښه دي خو وخت دیږي خو ژوندم تیریږي شکر دې ډېر لك شکر او بیسټه ښه دي او بری إبراهيم السلام ته وی چې ته خوري زور سره به زرق سره او دړي موډیم در معنی ز کا سفر کړو لګيثارشه زبته د و, و او ما داسر بدلګومینځم په خو نه خاطر مدارته وکم إبراهيم السلام ته ویخه الته یو تیګه او پارتيګه نه إبراهيم السلام ووخته او ولته وکین استو او هغه ځراغه د اسلام هغه سره وتو مين زلو نو بعض خلک وایي چې دغه تیګه چې وا د امغه تیګه وا چې ابراهيم اسلام مرمنه آبادې او او دغه تیګه مراد مقام ابراهيم دی او سمه تشتره بیت الله څخه کی تاسو ګره غزيړ غونته او شی ولارد پخسون کې خارې غزيړ غونته ایا هغه وی لاړ دی هغه کینه ای ابراهیم اسلام هغه تیګوسم پرتا ده او د ابراهیم اسلام د خپل چاپون اوسم پشتا اوس مټه متاو... ینی لریشیوی دی نری نری چاپون ورمنشتره خقاری چې دا د د خپل چاپون دی هغه خپل بغاتنګ باندې ابراهیم اسلام ودرد او کیناستو هغه د اسماعیل او سره منو تو بووار وسره وتو مين زلو ابراهیم اسلام بیا غینه چې بیغات نو هغه اسلام و چې میډه درا هغه تبو وی چې د کور چوکارد د خچوکارد اوس دا خبر و تو کین خزیوت ویخه چې اسماعیل اسلام به ګل راغونه ورتوی ټول خبر و توکه خره کېوتوی چې اغه سپینګیری سړی وی چې د کور چوکاټ د خچو کاټ ده و اسماعیل استه مو تج دې مطلب دار چې تخ خځه تا نه مخ کې کوم خځه مې واغه سمه او پلار دا زما پلاردې ابراهيم نو واتخذو من مقام ابراهيم مصلى اونی ني سي د زيد او درود د ابراهيم عليه نه زيد مونځ یعنی اغه ان ټول حرم په زمون مستق دار ده دا ده اهنافو چول حرم چ دي هرځه کې چې ده طواف نه بعد دوه رکعات منځکو نو د دې آیت حکم چ دي اغه په ځی کیږي واحدنا الای ابراهیم اغه حکم د دې آیتونو ډیر فیکي مسلې علما استبادت کی خان څه غل ضرورت نشته چې موږ یو فیکي مسلې ته شو واحدنا الای ابراهیم اغه حکم کړه موږ ابراهیم علی السلام ته و اسماعیل ځکه موږ ته فیک نه ویو ها ځکه فیک ډیر پیچیده علمونه دي او سړی نه ګډوډی کی چه. او کم کډه ومګی ابراهيم عليه السلام ته او اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته ان توه هيره بیتيا چې پاکه کور زم له توایفینا د د مسافر او ولاکفینا او د پاره د موکیم موکیم چاغه کیوسیږي ور رکع سجوده او د پاره د رکوع اوونکو او د سجدي کوونکو توایف چره د طواف کوونکو تمویل وي او توایف چره مسافر تمویل کیږي له توایفینا پرې ده اوسه پرې ده سبق له توجه کې سبق لا ایتن ان انتوحیر بایتیا چپاکی کورزما لد توائفی، توائف ویلے کی گی مساپر تا لیکن منگو تاسو چلات سوالتا مساپر یو حج دا پارا عمری دا پارا توائف چی دیں تواف کونکو تم ویلے کی جی تواف کی والاکفینا او اکیف چی دیں احتکاف کونکو تم ویلے کی گی ادتا چی احتکاف بندی پا رمضان کی، او یا احتکاف کونکو د د عکف نو مراده مخیم خلق کم دی غزه کې چوسی دی غزی زې خلق او سجود او د پار د رکوع او انکو سجده کنو ځکه دا چې سړی لاړ شي عبادت کوي ټول ورځ یي فضول ټیم نه ضایع کوي یا طواف بکي طواف ام عبادت ده یا بنفل کوي غم عبادت ده یا تلاوت کوي غم عبادت ده یا بس یو کار نه کار کوي د عبادت نو ابراهيم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام تعالی حکم کړو چې زما د کور د پاک چي د پارا د مسافر د پارا د دې خلقو د د رکوع او انکو د پارا دا دلتا امام قرطبی رحمت الله علیه غلی کی وای چې دخل فیه بالمعنا جميع جميع بیوته تعالی وای په دې ذکر ټول جماعتونه د الله هغه د دین مرادی ټول جماعتونه بایت پاکی او د د منګوزارو لیکن دا سوال چې څنګه د د پاکوالی مراد تشهره. نوکه په اقوال نه مراد شي مننه سبا غا غټ جماعتونه ډير پاک دي سوتره دي خقولي خيست دي سيغان پکې لري دي ډير پاک جماعتونه دي ډير ډير خوشالي خقولي خقولي ټایلونه قيمتي کمیټه پکې لري دي لکن الته هدایت نشته توحيد نشته و هي خراب من الهدى اغه د هدایت په ادبر من خراب دي اصل کې دلته طهره نه مراد پاکه په توحيد باندې ان طهره پاکه کور زم ما بيتي کور زم په توحيد سره دا توحید مرکز وغرځوا چې دلته خلک راضي توحید ز د کیزان سره د الله یووال ز د کړي د دې نیوړی کوشش لکه مخته آیت رسول تور لسکثیر شو کنه ومن ازلم مما مما منا مساجد الله ان یذكر فی اسمه وسع فی خرابها د الله په جمعه د خرابوالی کوشش تشیرې چې کی د الله نوم بندشي تعالی نوم مراد تشیرې توحید توحید هم دې ته ویل کیږي چې الله یووال ثابت کته د الله یو ول توحید ول کېږي نو ان توهرا پاک زما په پا توحید سره دا توحید مرکزو ګرځوا چې د دې ځای خلکو د پاره ما د مسافرو د پاره ما چې دلته خلک راځي او توحید ز د کوي د الله یوالي ز د کوي توحید غوړیا ساتي ډېره درنده ما سره ده حدیث کې راځي نبیستان فرمایي چې ټول او اذکارو کې خو کول ذکر تشره لا اله الله لا اله تشره خو توحید د کنه د رنګ سبحان الله توحید دے. سبحان الله پاک د الله چې پاک د اجزنا ارضی جذ نظاتی جام توحید ته بیانې ورز سبحان الله چې کې الحمدلله دام توحید ده د خدای توپ ټول سیبته الله الہی دام توحید ده تر اقرار کې چې دا منم زما کی د کیده چې د خدای توپ ټول سیبته الله الہی بل چل نشتا پیغمبر لانو ولي دام دام توحید ده په شوز ذکرم ده توحید هم ده دارنګ مونږ مونږه منسکو سجده کوو رکوع کوو قیام کوو دا توحید ده یو قسم د دې کې اقرار کوو چې الله قیام بسره تاته تا کوم تا رکوع بسره تاته تا بل چاله ورو کو نه کوم کایم به بل چاله نه کوم سجده به سره طاله استاذ ذات د سجدي لا یک ده استاذ ذات چره د رکو لا یک ده د مونځ خو سه مونږ نه نه کو ورزش نه ده بلکې د یو غټ سبق ته مونږ استاذ د پاره یو درس ته مونږ استاذ د پاره خوش من شو اول پوی ګو پیناز کم ته خوند راکين د کيام چې مونږ د اقرار کو چې یا الله په دغه شکل به صرف طاله و درېګم بل چا نه و درېګم نه پیر لا نه بل چا صرف طاله و درېګم د چې کوم یا الله دا به صرف ستاد پاره کوم دا پاکي به صرف ستاب بیانومه پوی شو ځکه ز اجیزه کان الله دا سجد چې کومه دا خو به مکملله آجززی ده مکله تسلمی ده الله دپاره دا, دا, دا, دا و دا به صرف تا د کوم بلچارې نه کومه پوه شوو نو نودار ټورو شوو کې او قسم توهید پر د من دپاره په دې عبادت کومیو قسم دا اقرار کو چې الله ز صرف ست ذات منما او ست ذات له تسلیم ست صفات له تسلیم ست ما بل چا له تسلیم نه دا سر مصر تعالی تسلیم دې ست لپاره قربان دې ست هر څه کومه مال دې ست لپاره قربان دې ځان دې ان صلاتي و نسكي آ... و محياي وممات لله رب العالمين سوره انعام ایت نمبر 25 بیت یو سلیوش پته کې وراشي او پیغمبر ان صلاتي یقینا زما منزه او زما ان صلاتي ونسكي زما بدنی عبادت زما مالي عبادت و يا زما جون ومماتي او زما مرگ لله رب العالمين خاص الله د پاره دی بل چا د پاره نه دی مګ ټول تاسو دا پارا ندے. تا اقرار کو او انت هرا اسماعیل عليه السلام ته ابراهيم چې پاک کور زما په توحید باندې دانات یا نور پاکه نور قاسم جمعهت خلق پاکی ناول جمعهت کې خلق غل نه ساتي نعوذ بالله یا جمعهت کې خلق ممتاز نه ساتي چې څوک ب... ممتاز بکی ګوند شي یا غل پکې ګوند شي پریدي خو زه خبر خبره د پاکی خو اصل پاکواله د جمعهت اصل آبادې د جمعهت پچ شي کړي په توحید کړي د شر پرط رد کړي دارنګه د دا الله کتاب بیان وکړي د پیغمبرستان د سنتو په بیان وکړي دا جمعات آباد دي چې کوم جمعات کې د غدري شویو کې توحید بیان کیږي د سنتو بیان کیږي او د قران بیان کیږي دا جمعات آباد جمعات دا پاک جمعات دي او چې د غدري شویو پکې نه کیږي دا پاک نه دي پر کې دا جمعات و وسع فی خرابها دا جمعات خرابې دي و... واحدنا او حکم او مونږ ایبراهيم ایبراهيم علی السلام ته د عربو له عربو چې لاړ شي حرم شریف التداغه پیغمبر اسلام چې کوم مقبره ده په مسجد نبوي کې التم عربو دومره شخص سیستم کړ چې څوک د سجده ونه کوي دلته ولاړی بلکل چوکا نه ولاړی او ټول چې معمولونه هغه الت زمونږ په خغزې ده پنجابیان او زمونږ د منځکو خلک الت د پیغمبرستان د مقبرې سره سیخان دي تاوکړي دا غنه هغه پر بزحان مګي ټوټي راو ټوټي غي پوری مګي وي ده چې برکت او عربو سره لختیم ده وای لری کوي چې کوي خجل رشه ده شرک تویدا شرک ته شرک مکویدا ولې هغه کورونه الله پاک لري په پا توحید سره دا څنګه اطلاع شي د بیت الله ته چې طواف کینده مکان ابراهیم نه ده د ابراهیم سره ده د خپل هغه چې پیخره البته بخلک ځان سره بیا غره وړي ټوټي موټي او یو شبل شي او ځونه ورپری مګي مخ په زو دغه دغه ځکه چې ولاړو ما یو بوزور ځړه خزوه او ځړې بډې غون پنجابیانو هغه به مچ کول اوس یې غواړم د سیمه چې به کار نه به وسره لګو ال دی یو پولیس ولاړو عرب او هغه بم دامنې کول چې د شرکت مکو د شرکت مکو کو هغه چاته وې نه پوي د بيخي کو ويم ګنازه دا الله <سؤال> کور ته راغلی خو هغه بل <سؤال> ریکول غو نه پر خل دیر ذات بل ریکل نو واحدنا او کم کړه او موږ ابراهيم عليه السلام تو اسماعیل او اسماعیل عليه السلام ته انته هرا چې پاک کا بیت یا کورځم په توحید سره له تویفینا د پاره د طواف یا د پاره د مسافرو ولاکيفینا او د پاره د اعتکاف کوونکو یا د پاره د موکیم خلکو ورکه سجود او د دا... ورکه او د پاره د رکو کوونکو او د اس سجود او د د سجدی کوونکو کا وایس کال ابراهیمو او یاد ک کله چویلی ابراهيم عليه السلام او زداو د ابراهيم السلام دعا دخا و اس قال ابراهيم او یاد کا کرے چویلی ابراهيم السلام رب جعل و رب زم او ګرځه هاذا بلدن دا کله امينن امن والا امن د پي دعا کړي یا لته امن راوري هميشه د هميشه الله د غزيل امن ورکړي ورزق اهله او خوراک ورکا احل دا دیتا یعنی دا دی اوسیدون کو تا یا دل تراتلون کو تا من از د میونه من آمنا حاقا چالا آمنا چی ایمانی را وڈی من هم دا دوینا باللائی پیو اللہ باندی توحید من لی دا دی پیو اللہ ایمانی تا خدای توب سبتو نیو اللہ بیاندی ولی اومیل آخری او او آګه چا د پاره چیمه نهي پورس داخره باندې دا اخر د پاره کار کوي اخر طرف ته شو کی ګر پدیزه کله ال... ابراہیم السلام څنګه ادب وکاو اول کله الله ورته وي ابراہیم السلام ته چې انی جایل کل الناس امامه ایتنم رسولو ضرور وښکې زګر دون تعالی خلق د پاره امام په ژوند ابراہیم السلام څو کاله ومن ذریه یا لازم ده د اولاد د امامو ګرځي نو الله ورته چینه ست اولاد که خپټول خخلکني استاولات کې بظالم خلک یی غول پیغمبرینه ورکوما غول امامت نورکوما مصبديز کې ابراهيم استم تا خبره یاد وا چې زما اولاد کې ظالمان نه کنا دېز لپاره ایمان شرطه وځی کر کوچ یالا رزق ورکه خوراک ورکه دېز خلکو ته عدالت راتون کو خلکو ته خو هغه چاله چې ایمان په الله باندې او په ورځ اخرت باندې ایمان صحیح اغو ته یالا دغه او بل دلته وی هاذا بلدن دا کله او په سوره تې ابراهيم کې دا ودرش نمبر آيت چې موږ سره راډول او مخکي اغه ځکه کوي هاذل بلده التل بلد ده الف لام داخل کړي او دلته هاذا بلدن الف لام پینښته دا ولي اصل کې په سوره تې ابراهيم کې چې کله کې چې کوم دعا ده اغه د ابراهيم رسلان د دې زیاده آباد ولي د بادوري نه بعد دا کله چې ابراهيم ستمد بیت الله آباد کړه دغې نه بعد دعا ده او الت بيويل چې ال بلد التا غزای ابریما اسلام آباد کړه نو پدی وځمنه الف لام الف لام داخلي کید پاره د خصوصیت هوښی نو الت ذکر البلدوی خاص کو زکا غزای آباد او پدی ځکه لا اوس پر آباد نو آباد کړه نو ابریما اسلام آباد ولوي نو پدی پدی ولته عام کله ویل بلدې راوړو نویس کال ابراہیم دا د دعا چې د بری بری محمد اسلام د ابادول مخ کې د ښا نو اوس په دا بات کړه نه دا دعا کوي الله نویس کال ابراہیم او یاد کا کنه چې ویلی ابراہیم علی السلام رب جعل ورب زم او بلدن دا کلی کوم کړه د دازي چې وس ابادو ما زو زم زو هاذا بلدن دا کله امنن امن والا ورزق اهله خو راک ورکه اهل د دې والا او ته می سمراته د میونه مناغه چاله امن منهم په التوس د هر موسم میوی ها پارابوکالت کوم کیږي مکامی الته میوی ختمی گنه 12 کا کال 18 ماش دي کال الته میوی تازه تازه میوی مناغا چالا امن منهما چی ایمان را وړي د دنیا بالله پالا باندې ول يوم الاخر اپور ز ورستنه باندې قال او لله ومن او چا چی کفر کوفر کو انکار کو د الله د دا یوالي توحید نه د د دا پیغمبر نه قران دلال کتابنه فومتوه کلیلا نه فایده به ورکم لګغونتی اغتا ثم ستروه ال عذاب النار بیا وکش کم دلاله په تربد عذاب د ور ګر د تعالی ومن کفر فومتوه کلیلا دمن چله دا, دا شرطیه ده او د فومتوه کلیلا دا د شرط جزا ده نو قاعده د سده قانون د سده ده چې جزا چي د اغه د شرط د پاره اغي سببي نو څه مطلب د د لګي فائده د لپاره سبب شو لګا فائده تشه ده د دنیا د لګا فائده د مالداری او د اوډه موده د لګا فائده ده خوراک مرخخجونتې راول په دنیا کې دا لګا فائده ده نو څه مطلب دا کفر چلی ده لګي د لګي سبب شو نه مونږ وینا اصل کې دا لګا فائده چي ده د دې کفر د لپاره سبب دي ښا یعنی سړی د دې لګي فائده دنیا د وژنې کفر توزي دا نه چي د کفر د وژنې دنیا طرف اغه <غالد> کیږي غليط <گی> <راجی> <قش> کیږي راځي اغه کیږي <گی> نه <ناس> بلکې دنیا د وجنې لږه ګټه ده د دې لږه ګټه د وجنې کفر طرف ته لاړ شي په دنیا مانیز دنیا سره ځډول دنیا طرف شوک شوق ولګي او چې دنیا طرف ته شوق زیات شي ځړې زیات شي ولګي دنیا په مزو, چر مزو چرچو کې نو بیا کفر طرف ته نږدې شي کفر طرف فروانی بیا انکار کوي ځکه ګوره ته زنان بیا انکار کوي یدا مردا په چېر اوستی بیا وته شراب خوري کې بیا وتا یا شي کې بیا وتا ظلم کې خابیا چې خلک تخپل غوایش پوره کې د غریب پرب ظلم کې د خلکو حق بخوري غصب بکې مال بخوري د خلکو بل حق دی یتیم حق بخوري په قبضه اچې نو ګره د فائدې دنیا د وجنا اغلګي فائدې د وجنا د یو څور ژوند د وجنا تا د بل حق باندې ډاکا چورې ده په بل حق باندې پروت یتیم حق باندې پروت چې خوخره ما یا زما سره زیادات خډيري د ابل د چ خوړو زوړ پروتي د کمريو کوچي پروت دي خوځه آبادمه د دې لپاره نو اخره انجام بریداي چې کفر توبوزي په کفر بمړ شي بیا آیا دا چې آیا شی له وته نو آیا شی اخر انجام دا کفر دي نو من کفر او چا چې انکار او کفومتيو قليلا نو فایده به ور کم لګه غونته څه مطلب یعنی دا لګه فایده تو ګوري د دنیا د ب کفر توبوزي د غسړې د غسړې په چره انکار توبزي خلاف تبوزی ا د دنیا حیثیت خو قران دونه ذکر کړي حدیث کړه دی نبیستان فرمای و کچیر د الله په نظر کې د الله په نظر کې د دنیا حیثیت د ماشی د وزر عمرم وې تو الله به کافر لا معمولونه تم نه ور کړې کله ماشی د وزر غو نه حیثیت الله په نظر کې دنیا وې نو کافر ته به یو چا چې وبنې ور کړې یی نو د الله په نظر کې د دنیا هیڅ حیثیت او خلک لګی دی پسې منډه وای لګی دی اندې د پااره د بل حکم خوري حرا مععلم خورې ب دریخ نه کو پ ماندېمه دا چومره دا چومه نقصانات چې ګورې که سود دی او کوریشت د قغلا ده که د بل ح خوړل دي که قتللی دا ټول د در دنیا د ووج نه کېږي داې ټول جار د دنیا مینه ده د دنیا سرزر ژر لګول دي پوه شو د دنیا چا فایده ده فده خو دنیا شتهې ل د خ وګورې س د وخه د دنیا چا یت اللای ک کړی بنزويشتما سي او او کچریوې دا خبره چې شیبه خلق همتن واهیتنه پول یو په کفر باندې کچری دا خبره نه چه دنیا د وجنه نه در طور خلق کافران چه، نولا جعلنا خامخواه گرزه ولی بیوی منگا، لی من دا پار دا آغا چه یک فرو بررحمانه چه این کار کوي یو والی دا میرو بان بادشا لی بیوته ایما، کورونا دا آغوی، سک و فن چتونا من فیضتینا، دسپین و زر و معارجه، او پاوده دا آغوی، علیه، او پاوده دسپین و زر و او پاوده دسپین و زر علیها یظهرون چې پاغوی دوی خېږي ولي بيوت نه ما او د د کورونو دوی ابواب دروازي د 10 روزو وسر و وسرو او کک کاتونا د سپینوزرو الیه پاغېبان یتکوونه دوی تکه وې وځو خروفنه او غرځولي به ده د هر څه د سروزرو و د سروزرو و ان کل او نه د ټوله لمما امګر متاع الحیات الدنیا څخه د ژوند دنیا د څخه څه مطلب لکه مال کومه ځکه که مړیږي سره مړیږي تبېش د مال غونډه خړلې وې نو نه شي او څکه معنی نه بالکل دنیا د غشي ده نه شي او څکه معنی مړیږي نه ولاوی د ستر زر د کور د سروز ورو جوړول دروازې د سروز ورو جوړول د سروز جوړول دا د ژوند څکه د پېمن سره مړیږي نه حدیث کلاجی نبی اسلام و اي لو كان لبني ادمه واديان من الذهب لا احب ان يكون له سالسا وكثير الانسان د د دو غور نشی کنه غونډه او د ملکيتي د پلاسکي يكون له سالسا دا انسان غوړځي ما پر دريم غردين د سروزري د انسان مړي کنا يو حديث کوي نه بي اسلام سره او ظلم مننه راغه نو منو کې یو پالوان ملمچو کافران ایمان نه راوړی یو پالوان ملمچو اغه نبی اسلام ته پاتې شو نبی اسلام په خنداشو ته عزت زم ما ملمای وزان سره کور لبوتلو نو پاره شپمانه چیلې ا ته کومې پيوي شو دی وین اوغه په خوراک کې کول نبی اسلام غیر بي نو شو دی یو یو جامع وتا اغه کړ دی دی وی چلې ولې شلې ورې کړې اغه وخړ موړ نشو نو بلې چلې اغه ور کړې موړ نشو نو د وو ویا چې کله ورکه شو دې دا غي له مور شو نو چې سبا کله هغه کافر د نبی اسلام دغه مل مست مل مستیا او اخلاقی وردل نو په سبا باندې مسلمان شو مغه کافر چې کله بیا شپ بیا د نبی اسلام مل مو نو بیا په اول جام باندې شو په پیغمبر اسلام وی او کافر په او کلم مون کافر په او کلم مون خورا او مسلمان په او کلم مون خورا کوي ینه مسلمان د صرف د ژوند ګزان کټیړيږي چې ایمان صحیح نمو خود مسلمان چوګیدین سبب اولی وګیری چې ایمان نشته دلته اغه ایمان چې صحیح ایمان په انسان کې راشي مسلمان کې نو مسلمان به صرف په دی گزارو کې چې صرف بچور مې دی ورځ خوراک مې شي او دا سوال نه پې بشن بس او په دی معې شکر بو وبااسې او چې کلی ایمانې نه نه خبر ور سره خ ډیره بهور سری بیا به دا لګ ده بیا به می دا لګه ده په وکمه خوراک کوي دنیا چې شر په دنیا م نه سړی مړېږي نه پوه شو ډیرر حادیې نه اسلام فرمای کوون که نهکه غریبون دسېاءالله کته ی مسافر پیوز کې مسافر اوسیږي چې پی ک سړی مسافر وسیږ هلتهاد کوي ببلګونه جوړي د سر روپې زرو نه جوړئ که نه ځان لغه ودرې باچه ای نیور دیعوی داسم دیزن روانی ما او تو کونه ا بي پیغمبرستان مخي فرماي او ا بي رسابيلن يا ته پلاره تون مسافر شه يو اغه چې په يوزي کې اوسيږي او څوش پوده او يو اغه مسافر چې هغه تیريږي په ولاره باندې ته پیغمبرستان تن ته يا اغه مسافر شه چې څوش پوده پاره او يا مسافر شه چې هغه په لار باندې تیريږي ولر دوړه مسافر ځان لا کې څکي آبادې باندې کې څو څو نه کې जबाब دا کوم जबाब دا کوم जबाब دا کوم دا کوم نه بسګه زې کې خريز کې اغه ارغېش پسه باقې خپل <سؤال> کار کوي او نور زی نو موږ غواړو چې نبیستان فرمایي تاسو دغه مسافر غونټی شئ دلته دومره وخوري دومره وسکی چې د ژوند گزاران په تیریږي او کاله دیر کوي نو خو وخوري خو وسکی لیکن اصل مقصد څه هو ګرځوي اخرت و ګرځوي اصل مقصد څه هو ګرځوي د الله کتابو ګرځوي چې اخرت هم خوشي پهوشو او من کفره او چا چې انکار فاومت تیوهو به بور کم دل لگا گونتی کلیرن لگا گونتی سمه استر روهو سمه استر روهو نو بیا با کشکم دل را الى عذاب بناره په طرف دعذاب دووره این ام داغ دنیا به فایده والی خب اوخری خب اوز کی جون بطیر کی بیبی تولو مرغوری و بی اصل مسیر او دیربت زید ورتلور دا جهنم دیربت تکانه دا و ایجعلن البیتا او یاد ککل چوگر زمانگا ام يا بيت الله شريف مصابتا زيد ثواب يا مصابتا زيد بیا بیا راتلو للناس د پاره خلق او امننه او زید امنه واتخذو من مقام ابراهيم او نیسی د زید ودرو د ابراهيم عليه السلام نا مصلن زيد زيد منز واحد نا او کم کړه ومغه اله ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام تا انطهره چې پاکه بیتیا کور زم ما په توحید باندې د الله په یوهه باندې للتعاي فينا دا پار دا تواف كونكو پا يا پار د مساپرو والعاكي فينا او دا پار دا اعتقاف كونكو يا دا پار دا مكيمو والرقع السجود او دا پار دا رقوق كونكو دا سجده كونكو واسقال ابراهيمو او یاد کا کلچو ابراهيم علیه رب جعل هذا وگر زيدا بلدن کل ورب زما وگر زيدا کل آمنا امن والا د زي چه اس ابادون بو ورزق اهله او خراق و من سمه منا سمراتی د میونه من هغه چاله امنه من هم چی ایمان راوړې د دوی نه بالله په یووال د الله باندې ول يوم الاخر اپورز ورستنې باندې پدی وج باندې الله ا د بیت الله شریف د کافرانو او د مشرکانو ورتک بنکړی لريخه د کافرانو ورتک بنکړی وي شدا کور مکمل توحید د پاره پاکی بلکل بالکل شرک او د کفر ناراجی نه شي قال وویل الله ومن كفر او چا چې انکار وکړ په فومته کلیلنه نو فایده به ورکم دوی تلګه غونتی انکوفر او کو دنیا طرف ته ډېر شوق لګول نو د لکه فایده به ورکم دنیا کې بخ مال دولت ورکم زکادسم لګا کدا غونه دنیا ورکم داله لګا څګه وته لګو ویلې نو دا به خړې را وير کما خدای سروزرو بېلنګونی کې به اوسيږي مزه چرچي به اوکي نو سوم بیا به کش کم دل راې لا عذاب النار په طرف د اور بیا وټون ور جهنم کې پروت دي و به اصل مسیر او ډېر بد او ډېر بد زیاده اوسېدوري جهنم